Довідавшись, що Левантина вже встала з пологів, він перечасував кілька днів, а тоді пішов до неї. Баби Олійнички в хаті не було, як Зінько туди прийшов, а Левантина сама сповивала дитину. Побачивши, парубка страшенно збентежилась, почервоніла і не знала, що й робити й казати. — Здорова була Левантина, — промовив до неї Зінько але в неї тільки губи заворушили, щоб відповісти на привітання, а вимовити нічого не могла. «А що, баби нема дома?» – питав далі парубок. «Нема», – ледве вимовила дівчина. «То й добре, мені їй не треба, бо я прийшов не до неї, а до тебе, Левантина». Левантина почервоніла ще дужче, їй чогось стало так ніяково після цих слів – що вона ладна була б крізь землю піти. Сідайте, прошепотіла, не дивлячись на його, і не відходила від полу, нахилившись над дитиною, мов усе її сповивала. А зінькою собі не знав, як йому почати, сидів мовчки. Почував, що так же ж не можна, що мусить же озватись, а не знав як. І враз несподівано собі самому встав і підійшов до Лавантини. Вона стояла спиною до його і не обернулась, тільки голова її схилилася ще нижче. Зінько став біля неї, і вони вдвох нахилились над малесеньким, зморщеним личком нової на світі людини. Вона спала якось жалібно-болісно скривившися. «Левантино, хочеш, щоб я був йому батьком?» Вона почула цей трохи тремтячий голос, ці дивні задля неї слова, але не могла ще їх зрозуміти. А він казав далі, «Я буду йому таким батьком, мов би, це моя рідна дитина була. Я ніколи тобі не згадаю. Я тебе любитиму і шануватиму. Підеш за мене». Вона вже гляділа на його все ще не розуміючи, того дивовижного, нечуваного, несподіваного, що він казав, і відразу зрозуміла. Ні ні. скрикнула, оступаючись назад. Я не хочу, не хочу, і простягла поперед себе руку, мов обороняючись від нього. А він, здивований, уражений цим гострим і несподіваним ні, не знав, що казати, мовчав кілька мить, аж поки знайшов слова. Левантино, хіба я тобі такий люблю? Хіба я тебе, коли покривдив чим? Не покривджуй тоді, як будеш мені дружиною. Подумай, Левантино, яке тобі життя буде. покинутій дівчині з дитиною. А підеш за мене? Будеш мені жінкою? Я слова не дам про тебе сказати. Будеш господиною, як і всі. Голосний плач. Ридання озвалось на ті слова. Вона плакала, припавши йому до плеча, обнявши його, мішаючи слова слізьми. А він пригорнув її і слухав ті безнадійні слова, більш угадуючи, ніж чуючи їх серед плачу. «Зіночку, братіку ріднесенький, не можу я тобі бути дружиною. То в тебе серце золоте, душа твоя свята». А де ж мені тобі, дружиною, бути? Та з тебе люди сміятимуться, про світку тобі не буде. Братову покритку взяв. А що мені до людей? Хай люди, що хочуть, говорять. Або мені те люба була. А кривити тебе я не дозволю нікому. Та людям рота не замажеш. Казатимуть, що хочуть. Бо на мене тепер вільно казати. Не хочу я щоб через мене світ собі зав'язав. Візьми собі дівчину гарну, чесну, вона тобі буде дружиною. Ти мені, маліша за всіх. Перестала плакати, випручилася із рук. Сядь, Зінько, сядь там, не займай мене. Сів на лаві. То твоє серце добре озивається, так каже. Хай тебе Бог благословить. Щастя з любою дружиною дасть. А мене, братіку, не займай. Мою вже пропало.